Rugăciune pentru taina tălharului păcăință. Doamne, Iisus, nevistase Domnul Jertfei, Te iubim, Te săvim și mulțumim fiindcă pentru noi, taina păcăinței a întemeiat când porunca Ta, păcăiților, încă împărăția cerurilor, să a apătia, ca să înțelegem cum să trăim taina tălharului păcăință. În pe Sfânta cruce răstignit ai stat cele patru porunci ale Legii celei noi ne-ai În Timp de două mii de ani cu fiecare dintre noi ai pătrânit, în crucea neamului ne-am ca să ne eliberez din păcat. De aceea credința tare, nădejdea ca o scară la cer, iubirea ca o poartă în împărății tale Toți cei care trăim într-o lume a păcatei, a întunericului și a morții, trebuie să ne fructăm cu cea luată la taina Sfântului de crezi, ca țălharul cel ce s-a păcăit, fiindcă nu cei ce priveau și te fuleau, în răstignerea ta se mântuiau, Și doar cei puțini care alătă de tine însupăreau, prin durere se înduhovniceau, sau ca ucenicul cel ce se înfiau. Duhului ca anghelii tăi deveneau, sau ca străzitorii tăi pară de foc se arătau, când că lumina cuvântului tău îi transfigurau. Doamne, Iisuse Hristoasă, Domnul Îngerției, Te iubim, Te săbim și smântunim, fiindcă pentru noi, taina Sfintei Spovedanii, a mea. Să ne mărturisim unii altora păcatele că ne-ai dat, și așa cum tărharul sunt pe cruce, păcatele și fărădelegiile, ție ți le-am mărturisit, noi iertare pentru păcatele noastre le-am cerut și ne-ai dat, Căci porunca ta cere și ce va da am ascultat. De aceea legea Duhului Sfânt în noi ai așezat, dar în cei ce împotriva ta s-au revoltat, să stea în legea Duhului trupesc sau în legea Duhului lumesc e și asemenea al Harului să se ducă la o sândă veșnică nei judecat. Doamne, Iisuse Hristoase, Domn al jertării, te iubim, te săvim și smultimim, fiindcă după păgăduinta ta, iată eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Cu taina tălharului pocăit, cu o smerenea ta ne chemat, să ne adunăm comoara, cea sufletească neajutat, să trăim cuvintele Sfintei Evangheliei cu har, putere, Înțelepciune, înțelegere, În înveșmântul de nuntă înță să te așteptăm ca slugile celebrânice cu post, privedere, rugăciune, slujbe Sfinte, necrătit, neînvățat, să ne lepădem de robi a păcatului neîndemat, dar pe cei, ce de Biserica ta ortodoxă și de tine sau lepădat, pentru că astime-n tărharului citar balzocorit s-au putat Să se ducă în focul cerdeșnic iesat